Біографія біографією, а написане написаним. Наскільки Шульцова проза є описом Дрогобича, варто ще сперечатися. Так, у ній всюди відчувається місце розташування, найглибша Васильянська провінція, останні закамарки світу. Але чи обов'язково саме Дрогобицький, ба навіть саме Галицький? Так, у геніальній епосі – є трохи другобицької топографічної конкретики. Я ж навіть читав у голос певні шматки про площу Святої Трійці на тій такій площі. Але як же її насправді мало? Як не хочеться шульцеві тягнути лямку добросовісного містечкового хронікера, літературного авторитета місцевого значення? І навіть географічні реалії – в мимобіжному називанні якої-небудь річки Солотенки чи міста Болехова або й теплих молдавських вітрів обслуговують радше його маніакальну потребу екзотизувати, очуднювати, ускладнювати. Молдавія – це не просто зона Румунії, це десь на півдні, це можливо як Африка, а згадка про її теплі вітри – це майже як про гаряче сироко, що час від часу – Засипає римській вулиці червоним піском із Сахари. Шульц – екзот. І йому до болісного кривляння мало Дрогобича, як він є. У нього, якщо навіть і Дрогобич, то якийсь набагато більший від справжнього. Слово «більший» у цьому випадку, звичайно, не стосується фізичного простору. Читати Шульца – це розпізнавати якийсь більший, глибший, таємний, уявлений, Дрогобич. В останній частині трактату про манекени зустрічаємо один із ключів розуміння. «Ви ж знаєте, – казав батько, – що у старих помешканнях бувають кімнати, про які забули. Ніким упродовж місяців не відвідувані, вони в'януть, покинуті між старих стін, і стається часом, що замикаються в собі». Заростають цеглою і назавжди втрачені для нашої пам'яті, поступово втрачають і само своє існування. Двері, що привадять до них із якого-небудь підмостка на задніх сходах, можуть залишатися непомітними для пожильців так довго, що аж повростають, увійдуть у стіну, яка зітре і слід по них у фантастичному плетеві подряпин і тріщин. Фантастичний у Шульца, то майже завжди фантазійний. Реальний Дрогобич – це, можливо, всього тільки сіра личинка, безбарвна лялечка, що її Шульц химерним жестом деміурга перетворює на фантазійно-рідкісного метелика. Фантазії Шульца народжуються ніби самі собою. Він плете їх невимушено і безвідповідально, як наркоман-підліток. Я знав одного капітана, що мав у себе в каюті лампу-мелюзину, яку малайські пальзамувальники зробили з його вбитої коханки. На голові вона мала величезні оленячі роги, у більшому другобичі, що на відміну від нормального за часів нафти здобув значення одного з найбільших океанських портів. Могли зустрітися всі скарби світу, адже хтось наповнював ці вілли й палацики сукном і вином, шовком та атласом, атласами і книгами, картинами і слонячими бивнями, колекціями молюсків і мінералів, пташиних яєць і небачених доти птахів, музичними інструментами, грамофонами, ардеробами, манекенами і світильниками. Фантазія не може жити без еротики, а еротика без порнографії – що за ідіотизм намагатися провести межу і відокремити другу від першої? Асту Нільсен, дансько-німецьку зірку німого кіно, що тонкою хлопчиковатою тінню вслизає в густо задушливу атмосферу шульцевої липневої ночі, в тодішніх Штатах стало і жорстоко цензурували. Лінія, по якій різали плівку, мала означити поділ на дозволене і ні. Насправді різали по-живому. Порнографія Шульца є цілий безмір метод єретичних і гріховних. Метода – саме те, цілком показове слово. Порнографічні практики є на загал сталим шуканням нового, досі не методу задля досягнення одного і того ж ефекту. Інакше кажучи, стали шукання нових варіацій і варіацій і девіацій на одну й ту ж тему це одна з форм нашого інстинктивного захисту від нудьги загальноприйнятого остання батькова втеча це кавчине перетворення навпаки є переможною піснею незламного порнографа Шульц порнографічний у самій своїй суті, а не тільки тоді, коли малює незліченними порціями дедалі нові варіації на тему садисток і мазохістів. Тобто сенатор Максиміліан Туллі, що 1928 року марно силкувався заборонити Шульцову виставку у Трускавці, напевно і сам не здогадувався, наскільки він правий у своєму дурнуватому і публічно висміяному оскарженні. Шульц порнографічний у своїй надлишковості, своєму фантазійному передозуванні, у своїй онаністичній марнотратності та у доведенній до глухого кута досконалості своїй мистецькій рафінованості. Він сам собі рафінерія. Чи він також і сам собі синагога? як у нього іншими словами з релігією. Порнографія, як одна з форм єресі, і, напевно, гріха – це усвідомлений нігілістичний виклик, чи слабкість і безсилля уярмленого. 8 лютого 1936 року Шульц утілює в життя свій персональний ісход. Він покидає єврейство заради майбутнього одруження – яке, додам, так і не відбулося, з католичкою. Навряд чи продовженням цієї пластичної операції повинно було стати вихрещення. Але якщо навіть так, то й воно не мало б ані якісенького значення для його вбивць. Можна стверджувати, що своїми пострілами в Шульца есесівець Карл Гюнтер знову загнав його до синагоги. Не обов'язково тієї самої, що найбільше в Галичині але обов'язково тієї, напівзруйнованої, де досі переховуються сполохані зграї небачених птахів. Шульц, його тіло, впав на розі вулиць Міцкевича і Чацького. Він лежав там ще кілька днів і ночей, застигаючи і мертвіючи. Так ніби всім на зло, раптово захотів спростувати власну тезу про те, що Мертвота – це тільки видимість, за якою криються незнані форми життя. Тепер уся надія винятково на оте незнані.